És dimecres 4 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell escoltarem el doctor Joan Manel Torres, cap del Servei de Pediatria dels Serveis de Salut Integrats. Vaig a Empordà, que comentarà els detalls del nou model de treball dels equips pediàtrics del CIBE. De la mà de l'Ariadna Ferrer repasarem les activitats que la Biblioteca de Palafrugell ha organitzat per aquesta primera quinzena del mes de març. La informació comarcal ens portarà a explicar que el Consell del Baix Empordà dona a conèixer que en el 2018 es van detectar 71 casos de maltractaments a la comarca. Escoltarem el regidor d'Esports Isidre Atenes que repassa l'adquisició de 21 bicicletes d'última generació. Des de l'oposició, Juli Fernández acusa el govern de manca de transparència. Us explicarem els perquès. I per últim, novament, una mirada en el 8M, Dia Internacional de les Dones i és que la Sandra Bisba col·labora amb el Museu del Suru en una ruta marcada en el 8M. Iniciem l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell dimecres 4 de març i ho farem posant una miqueta més de llum sobre una notícia que ahir us explicàvem a través d'aquest informatiu i també a través de radiopalafrugell.cat i és que els serveis de pediatria del CAP de Palafrugell disposaran de més recursos i també aquesta doncs és una iniciativa que va marcada dins d'un nou model de treball dels serveis pediàtrics dels serveis de salut integrats Baix Empordà. Per aquest motiu tenim convidats als estudis de Ràdio Palafrugell el doctor Joan Manel Torres, cap del servei de pediatria dels serveis de salut Integrat Baix Empordà, Bon dia, doctor Joan Manel. Hola, bon dia. Doncs uh, posarem una miqueta més de llum sobre aquest uh, nou model que ha començat a, a posar-se en marxa, en funcionament, durant aquest uh, mes de març. Uh, doctor, expliqui'ns una miqueta com... quines són les línies bàsiques que sí. presenta aquest nou model. Aquest nou model és aplicable selectivament a l'àmbit de la revisió pediàtrica, en l'àmbit del seguiment del, del NENSA. Mhm. Uh -huh. Uh, aquest model el que significa el que pretén i el que volem incorporar és augmentar el protagonisme de personal d'enfermeria pediàtrica en el seguiment del nen Sa Això què vol dir? Uh, el programa del nen Sa és un programa que es va incorporar uh, en tots els centres d'atenció primària de Catalunya fa ja més de 10 anys eh? és un programa d'èxit, és un programa que està donant molts bons resultats i que el que pretén és acompanyar al nen i a la família del nen al llarg de tota la seva infància, al llarg de part de la seva adolescència, acompanyar-lo en el seguiment per eh, prevenir malalties, mm -hmm. eh, detectar malalties, eh, en resumides comptes, promoure uns hàbits saludables al llarg de tota la seva infància. Aquest model que es va incorporar fa 12 anys eh, significa el seguiment per part d'enfermeria pediàtrica i per part de, de, de, dels pediatres. Notres el que farem serà redistribuir eh, aquest, aquesta estructura de tal manera que donarem més força a enfermeria eh, de tal manera que eh, amb algunes de les amb bastantes de les eh, revisions, el paper serà, sobretot, protagonista recaurà el pes en infermeria. Mm -hmm. Així doncs, aquest programa del, del Nen Sa va néixer amb la voluntat doncs, que poder s'havia deixat una miqueta de banda o se centraven molts esforços en aquells eh, nens i nenes poder que estaven eh, sí que tenien alguna patologia i no tant en els que tenien un, doncs, una, una salut eh, bona que, que només s'havien de fer aquestes revisions periòdiques. Mm. Va néixer amb aquest objectiu també, intentar doncs centrar també els esforços en prevenir, no pas en, en, en, doncs en tractar alguna malaltia. Sí, exacte. Aquest programa que va néixer fa més de 10 anys, la seva finalitat és eh, promoure la salut, prevenir malalties, eh, promoure hàbits saludables de vida, eh, acompanyar la l'acreditura, eh, acompanyar les famílies. És el seguiment del nen sa, el seguiment sense patologia. Uh -huh. Una altra cosa ja és quan la, quan, quan la criatura té algun tipus de patologia, que això és un altre un altre aspecte en el qual eh, també incidirem en el seu moment, mm -hmm. eh, però ara del que estem parlant és del seguiment del nen sa. Mm -hmm. Aquest eh, nou model que s'ha posat ara en marxa doncs res, aquest eh... Ara, que fa uns dies aquest, mm -hmm. amb, amb l'arribada d'aquest mes de, de febrer ha començat aquí a Palafrugell i després també en altres eh, serveis eh, pediàtrics que són pals i i begus és a dir, aquest, aquest nou model s'incorpora en el centre d'atenció primària de Palafrugell que mm -hmm. incorpora també pals i begus mm -hmm. eh? la nostra intenció és que progressivament anar-la incorporant en altres centres d'atenció primària eh... però això ha de ser progressivament. Uh -huh. Aquesta redistribució eh, suposo que és com una passa més, no? Després d'aquests uh, més d'una dècada que es va incorporar aquest programa del Nensal, és una passa més per, uh, doncs, uh, aprofundir en, sí, aquest, en per, aquest programa. Per, per millorar. És una passa més per millorar. Concretament per millorar la eficiència del sistema, eh? del que es tracta és de no repetir proves del que es tracta és de no repetir exploracions del que es tracta és de no repetir recomanacions col·locar a cada professional en el seu punt en el seu moment quan toca la valoració per part d'enfermeria és enfermeria quan toca la valoració conjunta de pediatre i enfermeria es fa aquesta valoració de, es tracta de col·locar a cada moment el professional o els professionals adequats a l'edat de la criatura mm -hmm. com s'ha treballat o com s'ha gestionat abans de, de, de, de posar-lo en marxa aquest, aquest nou programa mm -hmm. Disposem d'un personal d'enfermeria ja prèviament molt ben preparat eh, amb enfermeria pediàtrica amb molta experiència en l'àmbit de, de la de la pediatria de totes maneres per incorporar aquest nou model estem realitzant un pla d'actualització i de formació no només a l'enfermeria, sinó també dels mateixos pediatres, per, per millorar, per optimitzar precisament el seguim, el, els protocols de, de revisió dels nens. Mm -hmm. Aquesta, aquests protocols que, que, que s'estableixen, eh, al final, ja ens ho ha dit, van a, a donar més, més eficiència en el servei. Mm -hmm. eh, això és el principal el principal fet que notarà el ciutadà, perquè ara estem explicant no, totes aquestes novetats que, que comporta, però com ho notarà el ciutadà, eh, els, els usuaris dels ah, el de el casos? Fins ara, en els últims anys, el ciutadà el que, el que veu és que quan ve a la consulta per fer la revisió és atès simultàniament per, per al pediatra i per a l'infermera pediàtrica. Mm -hmm. eh? Aquest sistema mm, és, és, és, és, és útil però de vegades és poc eficient, en el sentit que eh, ens, ens trobem que repetíem exploracions, repetíem recomanacions, i des del punt de vista d'eficiència, poder era millorable. Eh? La percepció del, de l'usuari serà que a partir d'ara algunes de les revisions es faran conjuntament per part d'enfermeria i per part del pediatre, i algunes revisions es faran exclusivament Part uh -huh. Això serà una millora a l'eficiència de, del servei, també en la qualitat d'aquest? Segur, segur, segur, segur, per, segur, perquè de, del que es tracta precisament és d'aconseguir col·locar el recurs adequat en cada moment i això segur que repercutirà amb, amb la, en aquest cas, amb la detecció de totes aquelles possibles anomalies que no queden evidenciades al llarg de la, de la infància, si no es van a buscar a través d'una bona revisió. Uh -huh. uh, aquest programa, a més a més, o aquest nou model de treball, també farà que s'incrementi no? el, el nombre d'infermeres, en aquest Aumentem, cas. Aumentem el nombre d'infermeres. En aquest moment, als, en el centre d'atenció primària de Palafrugell, Pals i Begur, hi ha uh, quatre enfermeres pediàtriques, a partir d'ara n'hi haurà cinc. Uh -huh. uh, aquesta millora quantitativa i qualitativa suposa també més despesa, en aquest cas, per uh, els serveis de salut integrals per a Gempordà, o és una despesa assumible? De... Bueno, és la despesa que comporta augmentar la dotació de personal d'infermeria. Uh -huh. I hem d'explicar que, malgrat que és una iniciativa pionera aquí a, a les comarques de Girona, uh, aquesta, aquest model, aquesta manera de treballar, sí que ja s'ha implementat en altres punts de, de Catalunya, no? Nosaltres tomem com re, prenem, prenem com a referència el centre de d'atenció primària de Castelldefels, que tenen molta experiència ja porten treballat aquest aspecte des de fa ja un temps i de fet tenim una relació directa amb ells i inclús anem a formar-nos en allà eh? hem anat a formar-nos en allà a informar-nos com, com funciona com ho estan portant a terme i és un bon punt de referència per nosaltres uh -huh. S'ha iniciat aquí a, a Palafrugell, però també es farà extens, ho, ho ha dit de forma progressiva en tres punts més de, de la comarca Bé, bueno, nosaltres som els serveis de salut integrats del Baix Empordà que incorpora el cap de Palafrugell i en un futur eh, volem incorporar-ho en el cap de Palamós, en el cap de la Bisbal i en el cap de Torruella. Et uh -huh. Per tant, aquest increment de personal que deia que, com, que jo comentava abans també també, eh, també es veuran als, als també. reflectit en aquests altres. Sí sí, uh -huh. sí, sí, també. Sí. Doncs eh, ja ho veieu, estem parlant d'aquest nou model de treball, els serveis de, de pediatria de, dels serveis de salut integrats a Baix Empordà, ho estem fent amb el doctor Joan Manel Torres, el cap de, del servei de, de pediatria i ens ha explicat les línies bàsiques, eh, doncs una iniciativa que és pionera a la demarcació de Girona i que també és doncs, comportarà aquest fet doncs, de dotar de més recursos i, per tant, de més qualitat també per, en aquest servei. Eh, no sé si tenim alguna altra cosa que, que vulgui destacar al voltant d'aquest nou model de, de funcionament. Que estem molt orgullosos d'aquest model de funcionament, que és un model exitós de fa ja anys, que el, del que, el que es tracta és de millorar i d'anar-lo cada dia perfeccionant i que volem continuar, els pelletres, els equips pediàtrics pediàtrics volem continuar amb aquest model perquè ens sembla que la molt coneguda frase és més important prevenir que curar. En aquest cas, en el cas de l'edat pediàtrica, és especialment vàlid i volem mantenir-ho i volem potenciar-ho. és per això que estem fent aquests canvis que estem portant a terme. Mm -hmm. uh, per anar acabant, arran d'aquest programa Nens Sa... Eh, s'ha notat, això en les xifres no sé si hi ha números de, de, o si es pot quantificar eh, el fet d'aquesta prevenció, d'aquestes tasques de prevenció que es fan a, arrel d'aquest programa del nensa. Números en quin sentit? En de, si s'han pogut... Eh, és difícil, suposo que deu ser difícil de quantificar si es pot evitar doncs, que un nen acabi patint una patologia, algun eh, trastorn mm. alimentari, no sé si això eh, es pot quantificar, és fàcil de quantificar? És, és, no, és difícil de quantificar. No, no, és molt improbable poder-ho quantificar en qualsevol cas. Estem absolutament segurs que aquesta tasca aconsegueix resultats que poder no són palpables estadísticament, mm -hmm. però que nosaltres, en la nostra percepció del dia a dia, els pediatres i els equips pediatrics ho veiem eh? i com que ho veiem volem que això es mantingui i es faci cada vegada millor Doncs eh, en aquesta setmana, la primera del mes de març, eh, s'ha començat a implantar aquest nou model de, de treball els serveis de pediatria d'aquí del cap de Palafrugell que també comporta doncs, eh, que, que els de Pals i a, i a Begú doncs, també es noti aquesta, aquest nou model de treball i en els propers mesos en aquest any 2020 i durant el 2021 s'acabarà d'implementar els caps també de Palamós la Bisbal i Torroella de Montgrí avui teníem convidat amb nosaltres el doctor Joan Manel Torres el qual agrim doncs, la seva visita als estudis de ràdio Palafrugell i l'emplacem doncs eh, a poder contactar amb vostè, novament, d'aquí uns mesos, per comentar doncs, com eh, estan anant aquesta implementació. Encantat. Moltes gràcies per la difusió que esteu fent i aquí ens teniu disposats del que vosaltres vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i, a continuació, hem enviat a l'Ariadna Ferrer a parlar amb el director de la Biblioteca de Palafrugell, en Joan Soler, per repassar les activitats que han programat per aquesta primera quinzena del mes de març. Contactem doncs amb l'Ariadna Ferrer. Bon dia. Bon dia. Efectivament, em trobo a la biblioteca amb el, amb el seu director, en Joan Soler. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. He vingut aquí doncs, per fer el repàs de les activitats, concretament de la primera quinzena que es realitzaran aquí a la biblioteca. Començarem doncs, per avui, per una, per una activitat doncs, que ja n'hem parlat a la ràdio, dels contes en femení. No sé si ens podries doncs, acabar de redonir, com serà la setmana? Bé, com sabeu tots, el dissabte 8 de març és el Dia de la Dona, aleshores sempre fem alguna activitat al voltant d'aquest tema. Uh, dimecres 4 fem una hora del conte de càrrec de Meritxell i Llanes que és en comptes en, en femení per un públic familiar, per tots els nens majors de 4 anys que serà una activitat infantil orientat, doncs això, tal com diu el conte en, en femení i els valors de la dona Uh, seguim fent altres activitats durant la setmana, la segona activitat uh, en relació al món de la dona serà aquest club de lectura de clàssics que fem el divendres 6 a les 7 de la tarda al sala polivalent de la biblioteca que fem, llegim uh, el llibre d'una escritora uh, que, que, que ha estat molt important a la segona meitat del segle XX a Catalunya, com és la Teresa Pàmies, que més ha sigut periodista que va fer un llibre quan ella va estar a l'exili durant molts anys a Praga, a Màgica, a París, que era gent del meu exili que eren catalans que estaven a l'exili i que eh, qui farà la xerrada també serà una, una dona que jo crec que aquest any ha tingut molta anomenada com és la Montserrat Verderí que és la comissària de, de la Impàmies. però a més a més aquest any ha guanyat el premi el 52, el 52 premi a eh, Prudens i Bertrana amb la seva novel·la La memòria de l'aigua que també parla de dones i aquesta setmana també la redonim perquè fem una xerrada Uh, a Man Xavier Pujol, que és un arquer de Tiramark, tira fa una xerrada sobre el món del, del, del Timark. Això ho fem el dijous 5 a les 19:30, dos quarts de vuit a la sala polivalent de la, de la biblioteca, sobretot per la filosofia i tota la filosofia que hi ha sent i de cultura japonesa erradera del Tiramark. Per tant, tenim dimecres 4, a una hora del conte del món en femení, tenim el dia 5 una xerrada més aviat espiritual, filosòfica, sobre el tema del tiranar, que és una cosa molt mil·lenària, amb en Xavier Pujol i el divendres 6 tenim eh, el Club Clàssics, que us convidem a tots a venir sobre eh, la figura de l'escriptori periodista Teresa Pàmias a càrrec de la Montserrat Verderí Molt bé, de cares a la següent setmana, com ho tindrem? Bé, a casa de la setmana també tenim tota una sèrie d'activitats que van del dilluns 9 al dissabte 14, una setmana molt intensa. Comencem el dilluns 9 a les 7 a la nostra sala polivalent de la biblioteca amb el Club de Matemàtiques, que tots us recomanem eh, que vingueu perquè en Xavier Baix ens explica les matemàtiques d'una manera molt amena i d'una manera molt pedagògica, a diferència de com ho fèiem a l'escola que a vegades era molt, molt, molt, molt quadrada, no? doncs és una ciència molt creativa. Després us convidem a tots el març dia 10 a les 7 a la sala polivalent de la biblioteca perquè ve una altra gran escriptora de, del nostre país, com és la Blanca Busquets, que edita a Proa i en Guillem Terribas que és un activista cultural, com sabeu llibreter de la llibreria 22 de, de Girona i presentaran el seu nou llibre que ha tingut molt d'èxit els darrers mesos que és el crit. el crit, una novel·la editada per Proa i escrita per Blanca Busquets tant l'autora com l'activista eh, eh, Guillem Terribas estaran aquí per, per explicar-nos una mica després el dijous 12 a les 6 tenim una altra nova càpsula de psicologia a càrrec del psicòleg Pau López el títol és la llista de la felicitat com sabeu en Pau López ja fa uns, uns mesos que ens està fent càpsules cada dos o tres mesos i que tenen molt d'èxit va fer sobre el significat del jo, de l'ego i ara fa aquesta llista de la felicitat que tenim per decares cares al 2020 després dijous 12 eh, a l'espai Arteca, a l'entrada de la biblioteca una artista de Palafrugell com és la Montserrat Català eh, fa la seva primera exposició aquí a la biblioteca amb, un, amb una exposició que es dirà Petits Miralls i que eh, serà una exposició molt interessant d'aquarela que inaugurarem per això el dijous 12 de març a les 7 de la tarda a la biblioteca i que a més a més estarà acompanyada de dos tallers, dos tallers un que el farem el dissabte 14 a les 11 a la sala Polivalent de la Biblioteca que serà un taller d'iniciació a l'aquarela amb la Montserrat Català i després el dia 21 farem un altre també de composició però aquest destinat a públic familiar, a nens majors de 5 anys eh? serà un tema de tipus collage i ja per tancar el divendres 13 ens vindrà en Pere Ribes en Pere Ribes és un, és un noi que, jove un adolescent que ha fet un llibre que es diu és quan faig ràdio, que ho veig clar editat per Oliveres que és el, un noi sec l'únic noi sec que fa transmet eh, partits de futbol eh, bé, ens explicarà com ho fa com aquest noi que, que, que és sec pues, eh, transmet els partits de futbol de la Unió Esportiva Olot i ha fet un llibre sobre aquesta experiència i que, que aquesta és una col·laboració pues, amb aquesta casa que és Ràdio Palafrugell. De unitat amb la primera quinzena de les activitats que realitzaran aquí a la biblioteca, Concretament a la, a la Montserrat Català doncs, se li ha afegit una mica de feina doncs, perquè té dos tallers i la seva obra pròpia sobre la qual també n'hem parlat a Ràdio Palafrugell si voleu visitar la nostra web doncs, allà tindreu un petit podcast i la seva entrevista sencera. Moltíssimes gràcies Joan doncs, per, per explicar-nos les activitats de la primera quinzena i suposo que ens veiem d'aquí res a, amb, la, amb les següents. Bé, gràcies a vosaltres per venir i sobretot convidar tots els ciutadans i ciutadans de Palafrugell que vinguin a la biblioteca, que és un equipament públic que tenim obert a tothom i que també a aquest s'acosta al Sant Jordi, queden ja un mes i escaig i han comprat moltes novetats de llibres nous, de les principals editorials i editorials més independents i que convidem a tots els ciutadans de Palafrugell i comarca que vinguin a agafar els nostres llibres i a fer préstec. Per això estem aquí, oberts per la ciutadania. Moltíssimes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres i que és la propera. Gràcies, bon dia. Doncs moltes gràcies, a Ariadna, per aquesta crònica d'aquestes activitats que es faran durant aquests propers dies a la Biblioteca de Palafrugell, posant la mirada sobretot doncs, en la d'aquesta tarda. Ja hi us vam oferir aquesta conversa amb la Maritxell i Anes, una conversa que podeu recuperar a través de radiopalafrugell.cat i amb els propers protagonistes que passaran per la Biblioteca de Palafrugell, doncs, com és habitual, també passaran per la sintonia de Ràdio Palafrugell. Continuem en aquest informatiu. Ara toca la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens porta a explicar que detecten 71 casos de maltractaments a persones grans al Baix Empordà dels quals 46 eren dones i 25 homes. Són dades del 2018 i es van donar a conèixer la primera taula de prevenció impulsada pel Consell Comarcal i l'àrea bàsica de serveis socials. La sessió es va fer aquest passat dilluns amb una trentena de professionals de l'àmbit social i de diferents institucions de la comarca. L'objectiu era fer un desplegament comarcal del protocol MARC per prevenir aquests casos, fer un treball conjunt de sensibilització, prevenció i detecció en coordinació amb les diferents administracions i entitats del territori. La trobada organitzada per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials va servir perquè els professionals posessin de manifest les eines necessàries per fer una acció conjunta i transversal en matèria de maltractament de persones grans. La vicepresidenta segona del Consell Comarcal i consellera de Benestar Social, Sílvia Romero, va explicar que és una prioritat garantir la qualitat de vida de les persones grans i que sovint les situacions de risc i violència cap a aquestes col·lectius queden amagades o costen de detectar. Per això va subratllar la importància de treballar en xarxa per poder millorar les eines de prevenció i sensibilització i evitar així casos de maltractaments. A partir d'aquesta taula de treball, els diferents professionals d'aquest sector s'aniran reunint per prendre les mesures més adequades per fer front a aquesta situació. A la reunió també hi va participar la responsable del programa d'atenció a la dependència de l'Alt Empordà i membre de la Comissió de Maltractaments de Persones Grans a les Comarques Gironines, Glòria Pla, que va explicar la situació actual ...del desplegament de protocol. Moment ara per tornar cap a casa nostra... ...i posar la mirada en una informació... ...que ens arriba des de l'àrea d'esports... ...de l'Ajuntament de Palafrugell... ...i és que ha incorporat eh, recentment aquesta setmana... ...21 bicicletes d'última generació... L'Ariadna Ferrer ha visitat avui el complex de la piscina municipal per veure aquestes bicicletes i també per conversar amb Isidre Atenes, regidor de l'Ajuntament de palà -Frugell. Un Isidre Atenes que ha remarcat als micròfons de Ràdio Palafrugell que l'adquisició d'aquestes bicicletes és un tema que anava arrossegant des de fa pràcticament un any enrere tema que teníem, que portàvem arrossegant des de que jo vaig entrar de regidor es veia fet la, la comanda, però aquestes coses són molt complicades, hi havia poder un pell de coses que no estaven massa clars de la comanda, una d'elles era el manteniment de les bicicletes al final han arribat les bicicletes que tu pots comprovar que són última generació són molt maques són molt còmodes i els usuaris que els han provat des de que fa 15 dies que les tenim estan, estan molt contents aquestes bicicletes la gràcia d'això bueno, el contracte que he fet important és que a part d'haver les comprades tenim un manteniment de 4 anys què vol dir? que són bicicletes municipals, entren molta gent una cosa és tenir una bicicleta a casa teva que te la cuides més o menys però aquí passa gent de tot tipus uns que són més cuidadors, l'altre que són tant suen i es deterioren possiblement i tenen molta o sigui, fan servir molt, molt ara en al matí no hi ha ningú, però a les tardes hi ha molta gent i per això hem volgut fer un manteniment durant 4 anys per conservar aquestes bicicletes que durin lo més possible. D'altra banda, també Isidre Atenes ha volgut doncs, donar els detalls de què comporta les diferències que hi ha entre aquestes bicicletes, les que s'han adquirit noves i les que es tenien anteriorment. La, als micròfons de Ràdio Palafrugell Frigell, Isidre Atenes ha detallat quines són les principals diferències si veus tu els els manillars són d'una manera, els assietos són regulables les marxes tot la posició de les rodes és, són, són l'última generació que hem trobat Dint de les nostres possibilitats de comprar 21 bicicletes que jo crec que estan al nivell i a l'altura del que es mereix el gimnàs a la piscina i el gimnàs de Palafrugell també porten una programació ciclo-índor que és virtual o sigui que van a televisions i va a virtual i a més també hi ha uns polsòmetres que ells amb el, el, la persona que, que tu actua amb el polsòmetre pot posar-se el programa que vol a la televisió que véns aquí a tot davant i fer les activitats doncs les 21 bicicletes d'última generació que ja estan disponibles per tots els abonats del complex de la piscina municipal de Palafrugell i que doncs, aquesta conversa que hem mantingut amb Isidratenes la podreu recuperar també en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat. Encarem la recta final d'aquest informatiu d'avui dimecres. Seguim a informacions relacionades amb el nostre municipi i ara parlarem de política i és que Juli Fernández, portaveu del Partit Socialista a Palafrugell denuncia que de forma reiterada el govern no contesta les preguntes que queden pendents dels plenaris anteriors. El cas més escandalós, segons explica Juli Fernández, es va produir al passat ple del mes de febrer on el govern no tenia preparada cap resposta de les preguntes pendents del ple del gener, i el més greu va ser que no sabien ni les preguntes pendents. En el mateix ple, el Partit Socialista ja va denunciar que la pàgina web de l'Ajuntament no conté tota la informació necessària per accedir als expedients i poder fer un bon control de la gestió municipal. I és evident, segons els socialistes, que si el grup municipal no hi pot accedir, tampoc ho pot fer la ciutadania. Un clar exemple, doncs, apunten des del Partit Socialista de Palafrugell, de la falta d'informació i transferència i transparència que és el fet que, en relació a les dues comissions creades pel govern per millorar les seves retribucions, la Comissió de Coordinació de Govern i la Comissió de Coordinació de Territori, el govern no sabia si es confeccionaven actes i en cap cas estaven a la pàgina web. Juli Fernández denuncia que amb aquestes actuacions es demostra la manca de respecte en relació als grups de l'oposició i també es limita l'accés de la informació dels polítics i la ciutadania. En aquest sentit, es pregunta què diuen des de Junts per Catalunya i Som Gent del Poble que en campanya sempre apostaven per la transparència i la informació ciutadana. Aquesta és una nota de premsa que Juli Fernández ha fet arribar avui als mitjans de comunicació. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant la mirada en una activitat que té lloc aquest cap de setmana i és que la Sandra Bisbe col·labora amb el Museu del Suru per fer una ruta enmarcada en el Dia Internacional de les Dones. Ens ho ha avançat en el programa d'avui de Trossets Compartits i us ho recuperem aquí a l'informatiu de Ràdio Palafrugell per si us ho havíeu perdut. És una ruta, com us dèiem, que té a veure amb les dones i el suru. Aquest dissabte, gràcies al Museu del Suro, faré una visita guiada a Palafrugell sobre artesanes i obreres de Palafrugell. Començarem a dos quarts de sis de la tarda i farem un, un vol per pel centre del poble explicant una mica no només eh, on van treballar aquestes dones, sinó quina va ser la seva lluita uh -huh. eh, per defensar els seus drets, eh, creant societats de sucurs mutus, trobarem, bueno, irem situant-nos eh, dins l'espai, dins eh, dels carrers on, on, on es reunien aquestes dones, on tenien les escoles bressol uh, bé, farem un repàs d'aquesta etapa de finals del 19 principis del 20 val? que és una etapa interessantíssima com ja esteu veient amb tots aquests programes que, que anem destacant alguns temes uh, uh, així a uh, en conta gotes, eh? sí, en gotes mm -hmm. però que jo crec que, que és interessant perquè li vas traient més al soc mm -hmm. I, i podem doncs, aquest dissabte fer aquesta ruta in situ doncs en aquesta ruta especial de les dones i el suro doncs, es tractaran alguns dels temes que hem tractat en el programa Trossets compartits uns programes de trossets compartits que recordem us oferim cada dimecres a les 12 del migdia tenim en marxa a més a més un concurs al voltant del darrer programa que us vam oferir la setmana passada la resposta d'aquesta xerada doncs us recordem que hi podeu participar i si sou una de les deu primeres persones que encerta l'endevinalla que s'amaga de darrere d'aquesta xerada doncs podreu assistir a la ruta una volta per la muralla de Palà-Frugell, 10 casinos que la Sandra Bisba oferirà en les properes setmanes quan es reobri el casino de Palà-Frugell després de les obres. Trobareu aquesta entrada a la nostra pàgina web, a l'apartat a la carta i també, ja hem penjat la publicació, a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Twitter. Podeu respondre a qualsevol d'aquestes dues xarxes socials o també a través de la nostra pàgina web. I amb aquesta darrera informació que ens ha portat la Sandra Bisba amb aquesta activitat que farà aquest proper dissabte amb aquesta ruta guiada, He arribat al final de l'informatiu d'avui dimecres 4 de març. Els serveis informatius tornaran demà a la mateixa hora, però us recordem que tota la informació del nostre municipi passa a continuació per radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà, que passeu una molt bona jornada.